Parlem de lletres. Doncs Continuem amb la nostra secció de literatura amb Jordi Fernando. Molt bon dia. Molt bon dia. Que avui, doncs, a sobre la taula, perquè no el veieu, eh? perquè estic plena de deures. Per una banda, Club de lectura pel proper 25 de març. D'altra banda, mostra literària que està a punt d'acabar el termini doncs, presentar, per presentar les nostres obres. I d'altra banda, doncs, la novel·la que, que avui ens porta el Jordi com a proposta. Per on comencem? Doncs comencem pel que corre més pressa, que és el Club de Lectura. <ríe> Club de Lectura, com dèiem, el proper 25 de març, és a dir, com sempre, l'últim divendres de cada uh -huh. mes, a la Biblioteca Can Baratau, a les 7 de la tarda parlaran sobre Henry Roth, eh, concretament sobre l'obra titulada digueu una, Digue una son. Recomanable sí, sí. o no, acostar-nos d'aquesta vegada? Home, és un títol dels que, dels que fan història, podríem dir. no És una novel·la d'aquelles de, de capçalera de molts americans. Eh, sobretot dels americans, dels jueus americans. Uh -huh. I quan dic jueus americans, evidentment, em refereixo a tota aquella població europea que en el seu moment, sent jueva, diguem-ne, de, de religió i d'origen, van, van emigrar als Estats Units pel motiu que sigui en el cas que ens ocupa que és el del Henry Roth eh, era per motius econòmics era la típica emigració que va haver-hi a Europa a començaments del segle XX senzillament perquè la gent es moria de gana no? buscar-se una, la... una mica un futur ah, exacte, no? exacte buscar-se un futur als Estats Units, en aquest cas, i la família del Henry Roth era una família d'una regió del que era aleshores l'imperi austro-hongarès, que es diu Galítsia, que no s'ha de confondre amb la Galícia d'aquí. No és Galícia, eh? Exacte, i que ara pertany a Ucraïna, diguem, diríem, no? però en aquell moment era part del, de l'imperi austro-hongarès. I en aquesta població, en aquesta regió, vaja, eh, doncs hi havia molts, molts jueus, i moltíssims d'ells van haver d'emigrar de als Estats Units. Concretament, en aquest cas, el Henry Roth van, la família Henry Roth va emigrar a la ciutat de Nova York i allà va créixer i es va fer home i fi sí, va conèixer... I allà ja sabem que ten que hi ha un lobby molt important de jueus. Ah, exacte, exacte, exacte. O sigui, que allà no, realment menys, el futur no, no. el tenia una mica I tant, i tant. allò millor que el seu país d'origen segurament. Ah, va costar, eh? Va, va costar, costar perquè tampoc va ser evidentment un camí de roses perquè el que el llibre explica precisament és que no va ser pas un camí de roses, sinó que no. va ser molt, molt dur aquell o si sigui, arribar a un país nou haver de començar tot des de zero i a més a més eh, intentar sempre la comunitat jueva doncs, conservar les seves tradicions, la seva religió, i les noves generacions doncs, enfrontant-se una mica amb tot això. No? Que, uh -huh. que molt bé, tot això estava molt bé, però ells estaven a un país nou, amb unes cultures noves, d'intercanvi, i no volien ser diguem tan ortodoxos com els seus pares, i aquí també hi ha, evidentment, una baralla generacional que en el llibre aquest, digueu una digueu una son, es diu així, doncs es veu molt bé, no? I de fet és la vida, podríem dir, d'aquesta persona, en els anys de la joventut, eh, a l'època de la gran depressió, també econòmica, perquè va enganxar el crac al 29 i tot això, doncs també, evidentment, es notava no només als bancs, sinó a nivell de carrer, uh -huh. perquè la gent, evidentment, va passar molta misèria, i en fi, és com se'n va sortir aquest bon senyor de tot això. I aquesta numel·la, només així, eh, a títol de, de, de curiositat, podríem dir que té un dels rècords més estranys en el en el panorama literari que seria que va sortir em sembla que era l'any 34 i les crítiques la van deixar molt bé, però va ser un rotund fracàs des del oh, punt sí? de, venda de vendes, des del punt de vista de vendes. O si sigui, se'n van vendre molt pocs i econòmicament va ser un fiasco. No? Uh -huh. I resulta que al cap de 30 anys un senyor en fa una crítica al, al, al New York Times, deixant-la molt bé, Vian mira, fa, per aquí corre fa 30 anys una novella que es diu, digueu una son, que és d'aquest senyor que es diu el Henry Roth i que a mi m'ha encantat, i després li va fer una crítica doncs molt bona. Total que a partir d'aquesta crítica la gent va començar a demanar la novella i s'en va fer una edició de butxaca, ja volguem dir la farem barateta, te, te ja no? Ja veuràs tu, no? Quantes, Exacte, quantes en vendrem? Exacte, per quantes en vendrem? Em van vendre un milió, un milió d'exemplars, no? <ríe> Sempre hi ha una segona oportunitat, Exacte. no? Però al cap de 30 anys, i fixa't si va ser gros, que el Henry Roth eh, eh, era una persona que feia 30 anys que havia deixat d'escriure, perquè clar, de fet, havia fracassat. S'havia no? frustrat sí, tant, sí, no? Sí, sí, havia fet de lampista, jo què sé, mil ah, oficis, sí? mil oficis, i aleshores, a partir de... O sigui, un cop van passar aquests 30 anys, va poder tornar a dedicar-se a la literatura, no? Vull dir que va ser com una cosa una mica curiosa, va haver com aquest diem, parèntesi, no? Com diem no? sempre, doncs a vegades les històries que hi al darrere, o doncs les històries reals, no?, dels escriptors, són gairebé més interessants que Exacte, les pròpies sí, novel·les. Exacte, sí, sí, sí, ho poden ser, ja crec. I, bueno, una mica aquest, aquesta curiositat que no és un cas únic, això ha passat en altres sí. obres, no? Però que hi hagi un pont, un buit, millor dit, més que un pont, mm. un buit de 30 anys entre que surti el llibre i que tingui èxit, doncs realment és una mica estrany. No? Bé, doncs això vol dir que li hem de donar una oportunitat, segur, a aquesta novel·la de Henry Roth, com dèiem, titulada Digue una son, uh -huh. que serà la que centrarà al Club de Lectura del proper divendres 25 de març a la Biblioteca Can Baratau, en una, doncs, en una xerrada també amb Toni Sala, que és ah, exacte, el coordinador d'aquest Club de Lectura. Ja hem fet aquest primera uh -huh. punt de la, de la nostra secció d'avui i ara anem a la mostra literària de Tiana d'aquest any, 28a edició. Exacte. Uh -huh. i que ja són anys. Ja són que, anys. que ja sí, són sí, anys, sí. però que en els últims anys hi ha hagut una... bé, des de la regidoria de l'Ajuntament de Tiana, la regidoria de Cultura, allò és intentar fomentar la participació, perquè uh -huh. ja fa anys que allò costa, eh? que yeah. costa la participació. De tota manera, hem de recordar eh, que no és només dedicada als escolars... Clar, dir, és és que a vegades hi ha mica creu, la confusió. Exacte, molta gent es creu que només això és de, de, dels nanos, no? per dir-ho mm. així, franca, amb, amb llenguatge de carrer. Sí. No, no. Vull dir, el, la mostra literària de Tiana està dividida en cinc o sis categories, ara no recordo de memòria, però van des dels sis anys o set anys, em sembla, fins a, a, la, a... de 19 cap amunt. Vull dir que s'hi pot presentar absolutament tothom. cap amunt vol dir tothom. Cap amunt vol dir fi, cap amunt, tant amunt <ríe> com arribis, no? Clar. I s'hi pot presentar tothom en poesia o prosa. Uh -huh. O sigui, estem parlant de literatura aquí textos tècnics o... En fi, assajos, assajos, això no. Assajos científics, tot això no hi entra. És estrictament, doncs, no ho sé, eh, conte, relat, en... novel·la no pot ser perquè demanen pocs fulls, no? però dir, més aviat serien contes, relats, i eh, petites narracions, narracions breus, poesies, o sigui, mm -hmm. tot això hi entra perfectament. I en aquestes cinc categories que veig que són, la primera, per exemple, és del 6 als 8 anys, després del 9 a 11, de 12 a 14, de 15 a 18, i la última la categoria E, Yeah. <laughs> de 19 anys en endavant, diu aquí, i l endavant aquest, vol dir, s'hi pot presentar evidentment tothom, no? I cadascuna, doncs, té els seus premis equivalents a l'edat que es té, i eh, em sembla que el marge per presentar els originals, que han de ser per les categories A, B i C, o sigui, que va dels 6 anys, diguem-ne, els 14, seria, em sembla que són un màxim de 5 fulls, no? Mira, sí. O sigui, que no és una coseta molt llarga. Hmm. I aleshores, la categoria dels més grans, els que van de 15 anys fins fins allà on sigui, de 19 endavant, doncs, seria, em sembla que és un mínim de 5 fulls i un màxim de 15, o sigui, sempre uh -huh. és una coseta, diguem-ne, relativament breu, no? I a partir d'aquí, doncs, sembla que hi ha de marge fins al 2 d'abril, si no tinc mal entès, es poden presentar els treballs a l'Ajuntament de Tiana, uh -huh. no? Aleshores, que normalment, evidentment, hi ja, ha ja servei a l'Ajuntament de Tiana. I a partir d'aquí, doncs, els jurats, suposo que hi ha un jurat, de estudiar la mostra literària, mira les obres presentades, i a l'1 de maig, a les 6 de la tarda, a la sala del Benis, doncs, la celebració de la festa literària i el lliurament de premis corresponents. Eh? Doncs esperem que la gent s'animea, eh? perquè al final les últimes mostres literàries sempre s'acaben presentant una mica els uh -huh. mateixos, i al final vol dir que també guanyen els mateixos. Eh, fem... posem molt difícil. Clar, clar, seria qüestió de posar-ho ben difícil i que hi hagi molta, molta, molta concurrència i, en fi, eh, aquí a les mans la, la Patrici i jo tenim un fulletó a la Bar de Mono uh -huh. en les bases i tot. Que ho, ho explica, ho explica tot. tot, i per tant jo convido la gent que, vaja, que si no el troben per les botigues de Tiana, millor passant per l'Ajuntament segur que en tindran, i, i els hi podeu a l'escola o allà on sigui. O que ens i ens preguntin truquin ah, i ens pregunt informar. Molt bé, doncs, eh, mostra literària, com dèiem, una oportunitat no només per llegir, sinó també per posar-nos mans a l'obra. Exacte, i veure, <ríe> viam aquestes noves generacions i les generacions de sempre, aviam, sí, com ho fan. Allò, la, la gent que li agredia escriure, doncs té aquesta oportunitat de, que exacte, algú ja el seu escrit i, i potser de ser reconegut. Exacte, jo, sap? jo fins i tot convidaria, perquè jo suposo que, per exemple, els mestres de les escoles del, del nostre municipi ja ho fan, de convidar els nanos a presentar-se a aquests, aquests concursos, cursos, jo convidaria la gent gran, convidaria els adults, aquells que, pel que sigui, no mm -hmm. han escrit mai una ratlla, Clar. però que tenen el cap ple d'idees i a lo millor calaix ple de coses que no s'han atrevit mai a ensenyar-les en públic. Doncs ara és un moment excel·lent perquè és una mostra, diguem-ne, local, però que té la pretensió de, de, de trobar doncs, peces literaries d'un cert interès i potser seria el moment que aquesta gent de 19 en endavant i aquest endavant, doncs, ho aprofitessin Clar. per presentar-s'hi per, i perquè realment sortís algun, algun relat, alguna narració breu d'algun adult, o adulta, evidentment, que, doncs, tingui coses a dir del poble de Tiana, per què no? Perquè, això sí, la única condició és estar empadronat a Tiana, eh? Això sí, això és, sí, molt sí això és per la gent del poble, eh? O, exacte, exacte, exacte. o sigui, re de que vingui aquí a Bàzquez Montalbán, bueno, a no, Bàzquez no, no, seria no valdria, complicat, no? Valdria, no? Però no valdria, vaja, no cal, cap literat allò de Barcelona exacte, exacte, ni de cap altre lloc. O sigui, gent de Tiana que havia si volgut presentar, ja, ja sap que té uh -huh. aquesta oportunitat. Molt bé. Molt bé, i anem ara a parlar del temps. Sí, sí, Perquè sí. Perquè ha entrat sí. la primavera, però no anem a parlar d' això, eh. Ha entrat la primavera, ha <ríe> entrat la primavera, però com sempre, la primavera és una mica... té una mica de tot, té una mica de tot i nosaltres el que farem és parlar d'una novella del, de l'Antoni Real que es diu Sota la neu. I direm, sota la neu, què vol dir? Això em recorda, no? Quan fa que no estàvem sota la neu? Doncs fa poc més d'un any estàvem sota la neu. Exactament. No? I, el 8 i de març. Exacte, I d'aquí arrenca una mica tot. El, el que arrenca és que porti la novel·la aquí, pensant en que ha fet un any d'aquell 8 de març. No? Mm -hmm. Però la novel·la, és anterior, el 8 de març del 2010. Aquí està no? la proesa, eh? Exacte, que, que aquí l'Antoni Real va ser com premonitori, no? o sigui, va tenir com una inspiració divina i va fer una novel·la en la que veia Barcelona sota una gran nevada mm. de 6 o 7 dies, o sigui, que dura una setmaneta. Home, no? que si arriba a durar una setmana, jo... perquè va durar un dia, no? Recordem... Sí, de fet, fort, fort, va nevar un dia. Una, una nevar, tarda a sí, Una tarda, una tarda va, va sí, sí, nevar sí, sí, sí. i es va sí, col·lapsar sí. Barcelona i les Rodalies, inclosa Tiana, no? Sí, sí, exactament. O sigui, exactament. Imagina't si durés sis dies, com ens proposa l'Antoni Real. Ell ho presenta d'una manera... Uh... Repeteixo, tot això està escrit i pensat abans de la nevada del 8 de març del 2010. Vull uh -huh. dir que no és allò que la cosa ha vingut després. No, no. O sigui, no és el text que ha imitat la nevada, sinó la nevada que ha imitat el text. Sí. Sí. És molt <laughs> si és que és possible. Exacte, si és que és possible, no? Eh, en aquest cas, la natura és la copiona, podríem dir, no? Però eh, tot això ho dic i em faig esment, perquè ell presenta una nevada sobre la ciutat de Barcelona eh, d'un tipus molt concret, no?, eh, meteorològicament parlant, que és una nevada no de llevant, no una llevantada, mm. sinó de gregal. Què vol dir això, tècnicament? A mi m'ho explicat, m ho ha explicat ell, eh? m'ho ha explicat l'Antoni Regal, perquè jo no tinc ni idea d'aquestes coses. Això vol dir que és una nevada molt intensa i que provoca molt de fred. No com la llevantada, que pot ser molt intensa, però que l'endemà ja fa calor. Ja. No? Que és no, més... I inclús en mateix moment. Inclús en el mateix moment, el mateix moment de nevar. Eh? És el que van viure també l'any passat, no? Exacte. Que dèiem, exacte. Oh, estava nevant, però tampoc és que fes allò fred, fred, fred, no? En absolut, fèiem fred extrem, no? no. Bé, la hipòtesi de la novel·la és una nevada de gregal, una tempesta de gregal, una tempesta de neu de gregal. La cosa mm. que vol dir? Que a més a més de nevar, i de nevar seguit, fa molt de fred. Per què ho, ho explico, això? Perquè l'Antoni an, Real m'ho va deixar molt clar. Si fos una nevada de llevant, mm? passaria el mateix que va passar el 8 de març del 2010, que és que hi ha un col·lapse absolut perquè la gent surt al carrer, perquè, diguem-ne, el clima eh, ho suporta. Mm. En canvi, la nevada que ell, plaser, ell presenta, en el moment que comença a nevar, fa tant de fred que la gent es tanca a casa i aleshores bona part del col·lapse circulatori que va haver-hi en la Nevada, en la Nevada real no es produeix, senzillament, per això, perquè les, les temperatures en aquesta hipotètica Nevada de Barcelona hmm. baixen a 8 i a 10 sota zero. I com que no estem acostumats, Exacte, ens la gent tanquem es queda a casa. casa no? La gent es queda a casa i mm, fa una mica de cas els avisos, aneu en compte i, els aleshores, la gent es queda a casa. Aleshores, quina és la gràcia d'aquesta novel·la? Que l'autor s'imagina que en una situació així que climàticament és perfectament possible. O sigui, que ens pot sorprendre sí, sí. amb dia d'aquests una d'aquestes nevades. O sigui, eh, els més grandets, els que ja fa temps que voltem per 15, ens en recordem molt bé, o com a mínim érem Nanus que jugàvem pel carrer, de la nevada de l'any 1962, mm. que va ser tan o més forta que la de l'any passat. No? En aquesta nevada del 62 que va ser la nit de Nadal, la mateixa nit de Nadal, el 24 al 25, sí. va ser molt bonica, molt bucòlica, molt extraordinària o cada bé, quina postal al mm. primer dia. El segon dia, allò va ser el gran caos eh, en tots els aspectes. Que hem dit, ja hem fet la postal per allà d'anar, no? Exacte, exacte. Vull dir, no va ser un tema, allò de dir quin caos circulatori, perquè en aquella època doncs, encara no hi havia tants cotxes, n'hi havia, evidentment, però no amb la intensitat d'ara, però va ser eh, un caos de, de, per exemple, de desabastiment de les botigues, Clar. de um, talls elèctrics, de, en fi, de, de, de, de, de, de, de carrers embossats amb els cotxes atrevessats, els pocs hi havia, però no deixaven circular, gent eh, traient apel·lades la neu dels terrats perquè algú va dir que s'ensorrarien els terrats pel pes de la neu, mm. llavors la gent va començar a tirar la neu pels terrats al carrer, sense mirar si passava algú Ostres. o no, i van haver-hi accidents, i hi van haver-hi mmm, coses, situacions molt greus. Vull dir que aquella, aquella nevada del 62, potser és més semblant a la que ens planteja l'Antoni Real, eh, que no pas la, la que tots ara tenim a la memòria de l'any passat. No? Uh -huh. Vull dir que en aquest sentit, perquè són nevades molt intenses, amb molt de fred... I que s'allarguen. Que s'allarguen, però perfectament possibles en el nostre clima mediterrani d'aquesta de, àrea, de, del Maresme, del Barcelonès... O sigui, per aquí això és perfectament possible. Aleshores, què passa? Com acostuma a passar en aquestes situacions, i tal com ho planteja l'Antoni Real, a Barcelona està passant això i el Pirineu fa un sol que Ui! No? Perquè això és així. Mm. No, això és així. Precisament per la mateixa naturalesa de la tempesta que ell planteja. Què passa? La novel·la situa un pare i un fill que estan molt connectats als mitjans de comunicació, cadascú a la seva manera, eh, el pare es diu Roger de Triola, i és un home que, es, que ha treballat tota la vida a la televisió pública del país, representa, i està a punt de jubilar-se. Uh -huh. en, en la seixantena està a punt de jubilar-se. I té un fill que es diu Paul, que també està vinculat, o sigui, estudiat de eh, comunicació audiovisual audiovisual, o periodisme, el que sigui, i està vinculat als mitjans de comunicació, però a la seva manera. O sigui, amb, amb les eines noves, amb la tecnologia actual, amb internet, amb les webcams... Una altra generació. Una generació no? I aleshores, el primer que planteja el llibre és com reacciona cadascuna d'aquestes generacions davant d'una notícia d'aquest tipus. Uh -huh. Per exemple, el, el nano, el Pol, que representa que es té un 20 i no sé quants anys, no? doncs comença a veure que allò és realment una notícia, per la, la, perquè és un fet molt puntual en la ciutat de Barcelona, que és una debata d'aquest tipus, i comença a connectar-se a la xarxa per diferents amics, que a diferents llocs de la ciutat connecten webcams i eh, representa que en aquell moment hi ha una cosa que està tenint molta volada dintre de, de la xarxa, com ara podia ser el Facebook o el Twitter, una cosa així, sí. doncs que és la Wikitv. A Wikitv, com el seu nom indica, vol mm. dir una, una wikipèdia, però de televisió. Ja, que pots veure imatges d'algun lloc. Una mena de YouTube, però mm. pensat com a programa de televisió. Yeah. Eh? No tant com a magatzem de vídeos, sinó com a programa de televisió. Mm -hmm. O sigui que aquesta wikipèdia d'imatges tothom hi connecta i tothom envia les imatges que està gravant en un moment determinat. Pot fer tant, seva, no? Exacte, és com una gran televisió, una gran finestra oberta al món que tu pots veure doncs què passa doncs al Guinardó, a Hospitalet i a Vancouver, no? uh -huh. allà on sigui, perquè a base de webcams i de telèfons mòbils i de i pots que graven o el que sigui, doncs pots anar transmetent aquestes coses a través de la xarxa i eh, passar-ho, a abocar-ho a la Wikitv aquesta i tothom pot veure el que està passant a, pràcticament de tot arreu. Seguir, no? Bé, el qual no és totalment factible, no? No, no, sí. o sigui, això és, diem ne un invent fins a cert punt, clar. no? Fins a cert punt. Quan l'Antoni Real escriu aquesta novel·la l'any 2009, doncs clar... Eh no era exactament com ara, però gairebé per tant no s'està inventant res, està uh -huh. anticipant-se un any o dos a una cosa que evidentment pot ser factible sí. d'aquí a molt poc perquè no? ja saben que quan hi ha algun fenomen meteorològic o qualsevol notícia una mica més més grossa, no? que, que surt una mica del normal, hi ha tot el seguiment social a través de les xarxes d'internet, no? o sigui que no, pot doncs seguir això... l'actualitat a través d'allò no? Això serien imatges, no? aleshores què fa el pol uh, de triol aquest? Doncs uh, aquest nano el que fa és connectar, uh, té un, una mena com d'instal·lació a la xarxa, de programa a la xarxa, que eh, tots els seus amics hi van col·laborant i ell obre 6, 7, 8, 25 pantalles i es veu tota la nevada a, a, a no sé quants punts de la ciutat mm. i ell va comentant doncs a la ciutadella passa això, a la zona de Pedralbes passa això altre i va fent el treball periodístic sí. del que és apurament el, el la comentari, crònica. la crònica, el reportatge, etcètera. No? Total, que ell ell monta aquesta història a través de la wiki TV I... Eh, té tant d'èxit, té tants hits, que en diu no o sigui, tantes entrades, que, sí. que, bé, fins i tot el seu pare, que és absolutament, diguem-ne, eh, eh, obnubilat pel tema de les audiències, perquè, clar, ell viu de la televisió i sap el, el que vol dir tenir audiència o no, mm. que fins i tot el seu pare, que és contrari a tot això, li diu, escolta, tu ja saps les, les, les, vegades, les clicades que t'han fet amb això que estàs fent... Eh, o sí, sigui que estàs tenint èxit. Estàs tenint molt èxit i el, el, el nano, com que està per la feina, doncs no, no, no, no s'ha parat a pensar-ho, i doncs has tingut no sé, posem pel cas, no recordo en memòria 50.000 hits en, en l'estona que has estat fent el programa no? i el nano doncs, queda meravellat o que ve, o que ve, no? però clar, el seu pare en el fons eh, està molt admirat de que el fill aconsegueix això, però ell té una altra manera de treballar, no? ell uh -huh. té un programa a la televisió pública que es diu Mouta i que justament aquell dia el dia de la Gran Nevada tenen eh, preparat, enllaunat, diguem-ne, un programa de patins en línia per a la ciutat. Ja. Clar, ell pensa, si avui que està fent aquesta nevada jo surto a hora de prime, de prime time, amb un programa de patins en línia, és que tothom es, es posarà a riure, vull dir, Clar. se me'n a la cara de, de que pot, com puc ser tan poc oportú, podríem Clar. dir, no? I aleshores diu, total, això s'ha de canviar. I aleshores a les 5 de la tarda, posem pel cas, si el programa s'emet a les 11 de la nit o a les 10 de la nit, a, a les 5 de la tarda cop de puny sobre la taula, i diu tot a fora, això no va al barrer, i hem de fer un programa nou amb 5 hores. I clar, tot l'equip se li posa, no se li pot rebota. Ser. No pot ser, que t'has cregut, no sé què. Bueno, total, que el programa, evidentment, s'acaba fent, no? Mm. I uh, resulta que ell diu, bueno, i on anirem? Bueno, doncs ells decideixen, bueno, on hi ha la neu? A Barcelona. Però quin és el punt de Barcelona que pot amagatzemar més neu? al Tibidabo? Doncs cap al Tibidabo, no? I se'n van a dal del Tibidabo a fer el programa de la Barcelona Nevada, no? Perquè, mm -hmm. perquè és realment el que en aquell dia toca. Amb tots els mitjans, una telepull, Pública, els cotxes, les càmeres i tot el... O sigui, l'altra manera de fer a televisió. Sí, potser, una, no? una més amateur des de casa teva i exacte, amb els mitjans exacte. més mínims i l'altra doncs, amb tot el suport del ah, satèl·lit, això, la unitat això. mòbil... Tot, tot el que faci falta. I aleshores, bé, aquesta manera, aquesta dualitat, aquesta manera, aquest conflicte generacional de mitjans, podríem dir, mm. és l'arrencada de la novel·la. No? I, a partir d'aquí, clar, la cosa es va complicant perquè el primer dia, com et comentava abans, és molt bonic tot, Tothom estira boles de neu i tothom juga i rellisca sí, per terra. Allò que, que maco. Exacte. Es fan els programes, oca oportuns que hem sigut, fantàstic, però el segon dia la neu queda, no? I la neu es va gelant i la neu continua caient. I aleshores, clar, les autoritats comença a veure que allò és un, programa, un, un problema que va per llarg i que pot ser realment eh, angoixant, no? Uh -huh. Des de tots els punts de vista, serveis, sanitaris, eh, alimentació... Que pot portar eh, conseqüències importants, exacte, no? Exacte, xarxa elèctrica, trànsit, tot, no? I aleshores es comencen a, a, a, comencen a tenir por, comencen a tenir por de no poder resoldre-ho i, i hi ha una persona que diu que té una idea brillant, no? Que la, la idea brillant és la següent. I si ens deixéssim orientar per algú que hi entengués de neu? <ríe> Calla! <ríe> Calla. Calla. No? Calla, que potser aniria bé, no? Sí. I aleshores tots primer se'l queden així mirant, que em dir, ara tu què... Il·luminat. Escolta, il·luminat, que il·luminat. I aleshores aquell insisteix i tal, i escolta, escoltes que he parlat amb un amic i m'ha dit que a Andorra, hi ha una directora d'una estació d'esquí de, de, de Andorra, que és molt important i que és una persona jove, que té molta empenda i que té molts recursos i que hi entén molt de neu i de com anar per damunt de la neu i com moure i com tractar-la i com combatre-la i com aprofitar-la, etc etcètera. etcètera no? I tots, bé, només se'l penen una mica per boig, però al final el, el que representa que és el, el conseller d'interior, podríem mm. dir, diu, escolta, potser no està no tan mala idea això, perquè jo no sé ni per on començar no? I això és el que passava també aquí, eh? Exacte. Que no, no? sabien què fer amb quatre flocs de neu. Exacte. Aleshores decideixen doncs, trucar amb aquesta directora d'una estació d'esquí d'Andorra, mm -hmm. que es diu Marina. Curiosament es diu Marina, quan s'hauria de dir d'una altra manera, però no es diu Marina, és una persona absolutament enamorada de la neu i de la muntanya, però es diu Marina. Va, Mira. Què hi farem, no? El nom no el tries atzac, atzac. I aleshores hi ha una, una escena en el llibre que és, és espectacular, podríem dir, que és quan contacten amb aquesta noia, aquesta noia doncs, està a la seva, al seu despatxet, a dalt de tot d'una estació andorrana, a molts metres d'altitud, i el conseller d'interior li diu, escolta, vine, perquè m'han recomanat que tu ets una persona que ja en tens molt, i ja amb l'aigua al coll, bueno, amb la neu al coll, diguem-ne, no? i aleshores eh, digue'ns què hem de fer, perquè aquí no sabem ni com moure'ns, i... Mm. Bah, Llavors, aquella persona comença a pensar, ah, què podem fer? Per exemple, quan hi ha una nevada d'aquest tipus, el primer que fa falta per moure coses dintre d'un lloc esquiable són motos de neu, no? Quan hi ha una urgència, la moto de neu agafa una, una camilla, agafa un trineu amb, amb aliments, amb caixes de medicaments, amb el que sigui, i amb la moto de neu ens anem desplaçant. Molt bé. Doncs, aconseguim motos de neu i les baixem a Barcelona per suprimir el que normalment fan els camions o fan els autobusos, en fi, el, el transport en general sí. eh? bé, primera idea, no? i ella va tenir idees i se les va apuntant i, i les va demanant i el conseller d'interior li va dient tot a totament, a totament, perquè com que no té idea i aleshores diu, bé, però ara hauries de venir aquí perquè clar, és que si no vens aquí a la distància no podem Exacte, treballar, no? no? Aleshores, hi ha una escena que és, és molt maca, que és quan la, la Marina, amb aquell sol fantàstic que fa l'estació andorrana, diu bé, doncs me'n vaig cap a Barcelona. Però, clar, abans d'anar cap a Barcelona ha d'anar a casa seva i ha d'agafar el cotxe, que representa que viu, no sé, a Andorra a la Vella o a les escales, uh -huh. allà on sigui, però a un lloc habitat, no?, i agafar el cotxe i anar cap a Barcelona. I aleshores, ella... Diu, bé, baixaré, eh, encara que com que la cosa corre pressa, baixaré amb el sistema doncs, més ràpid que pugui baixar des d'aquí dalt, que és en parapent i aleshores ella doncs baixa amb el parapent allò com si fos una seva. superwoman eh? exacte, cap a casa seva parlant amb el mòbil, amb el conseller d'interior i explicant-li tota la cosa espectacular des de les pel·lícules de James Bond no havia vist una cosa igual enrere de res, a més una dona extraordinari, no? extraordinari i encara que això sembli una mica de broma et idea molt bé del, del mateix tarannà de l'Antoni Real. L'Antoni Real és una persona que fa 25 anys que és el director a TV3 del programa que es diu Temps de Neu, uh -huh. que tots poc o molt l'hem vist, sí. no? I a l'estiu és el director de Temps d'Aventura, com que no hi ha neu, doncs fa Temps d'Aventura. aventura. No? I és una persona que està absolutament boja pel tema de la neu. No? Jo m'imagino que aquesta directora d'estació és un alter ego que ell té. D'ell no? <laughs> mateix. Que s'imaginava fent, fent aquestes proeses. No? A partir d'aquí, o sigui, aquest és el plantejament de la novel·la. No? Ja tenim la, la, la Marina a Barcelona explicant als, als, als prohoms barcelonins què han de fer perquè allò no sigui un caos absolut. I a partir d'aquí és quan entren totes les històries personals, totes les històries on entra el sentiment, on entra la gravetat d'un fet, que és el que és realment preciós del llibre. Perquè aquí entra una casuística, de, per exemple, d'un autocar accidentat amb sex, Ostres. amb persones cegues, que van... em sembla que és de Vilafranca, Barcelona... Uh, per un motiu d'una reunió que tenen i pel camí es troben la nevada i el camió, doncs, un... ah, el camió camió perdó. l'autocar té un accident i, bo, i resulta que són cecs i uh, tota l'explicació del que és l'accident és una cosa brillantíssima després també hi ha la implantació a la ciutat d'aquests serveis d'emergències amb moto de neu o amb el muixing, això dels gossos aquests tirats sí, de trineu també adapta, adapten un sistema d'aquests que també és molt curiós també és molt curiós dintre del que explica la novel·la un, un tros és, és un relat fabulós d'uns turistes finlandesos que han vingut a Barcelona amb creuer buscant el sol, Ai, i aleshores es troben amb, el, amb la gran nevada del segle i aleshores baixen a veure la ciutat però baixen, eh, diguem-ne, com experts no? en la matèria, mm. i aleshores també és molt curiós aquest contrast. Home, aquest contrast amb els turistes ja ho ha passat també en la nevada real del 8 de març de l'any passat, que hi havia gent de fora, doncs digue-li gent francesa o gent, sí. en de inclús del nord d'Europa, que deien, però com pot ser que us estigueu col·lapsant d'aquesta ah, manera amb, amb exacte, aquesta nevada? No? Si sí, nosaltres sí, ho tenim sí, de manera continuada no? I, i sobrevivim. Jo crec que un dels principals problemes d'això és la falta de costums, enginyament. No? Nosaltres no tenim ni idea de conduir a la neu. Bueno. I per la neu se n'ha de saber de conduir, mm. no? perquè si no se t'atreveix el cotxe i no hi ha manera de trobar treure'l d'allà. No? I clar, només que s'atrevessi un cotxe en una autopista ja tota l'autopista està parada. No? Sí. I això és una mica el que va passar també a la nevada de debò, no? mm. a la nevada del 8 de març. Bé, el que et deia d'aquestes històries. Després hi ha un, un allau, mm. també. O sigui, totes les situacions, totes les emergències que es poden produir en un lloc de muntanya, clar, es produeixen aquesta Barcelona nevada. Però també no? expliquen-te una mica el, el darrere, no? el sentiment clar, que hi ha al darrere clar, de clar, cadascú que està patint. Clar, no? les situacions personals, la gent que pateix, eh, una partera, per exemple, que es posa de part, i clar, què passa, no? com la portem a lloc, i aquí és on entren els gossos aquests que et ah, deia. Mira. Vull dir, hi ha situacions molt ben trobades que són paradoxals, que semblen fantasioses, però que si siguem, si de et relaxes una mica, veus que, coi, per què no? És, és, és més que probable, no? I després a per exemple, hi ha uh, un dels grans problemes és que per la quantitat de neu acumulada la tribuna del, del Camp Nou es pot ensorrar. Oh. Perquè, clar, la, la, la, el que és l'estadi on hi ha la graderia, on hi ha la gent, està pensat per una resistència, per un pes per metre quadrat determinat. No amb neu, no? clar. Bueno, però de tantes persones per metre quadrat doncs mm. vol dir que té una resistència de tant. Però el que és la visera de la tribuna, allò està pensat per molt poc pes, perquè Clar. allà si posa una persona a dalt eh, a connectar quatre fils electrònics ja un cop, elèctrics un cop a la vida i, o, o dos i ja està, no? Vull dir, no, no ha de suportar Clar. pes. En canvi, la neu va caient, va caient, va caient sobre aquella visera immensa i els allà es crea un problema de que allò senzillament pot, pot ensorrar-se, no? Com se soluciona això? Doncs també hi entra un altre personatge pel mig, vull dir, hi ha tot tipus d'accidents i de problemes i d'en de, fi, d'aventures, de, mil, i el llibre, ja dic, te les va explicant una una, sempre amb aquesta parella de pare i fill que estan pel mig i que van intentant solucionar problemes o fent la seva feina de periodista explicant-los, etc etcètera. etcètera no? Home, si més no, segur que una, una novel·la curiosa per això, no? O sigui, uh -huh. per el moment en el què l'emmarquem i perquè haver estat escrita abans de que es produís la nevada de Barcelona que es va col·lapsar, no? Primera perquè és premonitòria, en aquest sentit, no? I segona perquè és molt distreta de llegir perquè, perquè vas una història a l'altra amb una gran agilitat narrativa pensa que el fet que l'Antoni Real sigui periodista, doncs això, en aquest cas, va molt a favor seu, Clar. perquè el llenguatge és molt directe, és molt de carrer, i les històries es, es concatenen una amb l'altra amb molta agilitat. És un llibre molt distret. A més a més, és un llibre... Ell el situa en un futur immediat, podríem mm. dir, no? Ell va escriure el llibre l'any 2009, però millor estem parlant d'ara. Sí, sí. O d'aquí sí. un any. En Vull breu dir... període de temps. Exacte, sí. és un futur que es pot tocar amb la mà, no? I després hi ha una cosa, per exemple, al, al final, a l'epíleg, una cosa que és molt, molt curiosa i que la, els lectors que s'hi entretinguin la sabran, la sabran gaudir, que és que ell, a eh, l'Antoni Real em refereixo, l'autor, durant tot el llibre va fent de narrador omniscient, no? allò que és a tot arreu i que va explicar els personatges, fan això, fan allò... Mm. I en l'epíleg hi ha un personatge que se li revela. <laughs> una cosa molt curiosa i molt ben pensada no? des del punt de vista de l'autor. Volguem dir que fins ara m'has portat per tot arreu i he fet el que tu has volgut i ara faig el que jo vull. No? D'això sí no. Exacte, i hi ha una informació que no te la penso donar. I aleshores, clar, el lector eh, es, es molt parat. No? Molt... Però, clar, si ho penses, en el fons, és un gran recurs narratiu de dir el personatge revela es subleva i diu, ja n'hi ha prou que em facis anar per allà on tu vols, i ara, jo com a personatge, ja he corregut prou camí per tenir una personalitat pròpia, i et dic que fins aquí podríem arribar, i això no tens per què saber. <ríe> ah, <ríe> és curiós. És curiós, és curiós, ho haurem de veure. Bé, com deèia Antoni Real, uh, sota la neu edita per Cousatània. Eh, uh -huh. No sé si ens vols apuntar alguna cosa més o ho deixem aquí m'ha explicat ja he, no, posat el Carmelet. El, el, hi ha un tema molt curiós que recordo que el llibre està escrit. Està publicat a començaments del 2010, però està escrit evidentment a l'any 2009. No? Mm. I a la pàgina 123 d'aquest llibre hi ha una referència molt curiosa que això eh, a mi m'ha fet pensar, i ho vaig preguntar a l'Antoni Real per certificar-ho, i ell m'ho va confirmar, que diu el següent, diu, quina foto tan bona per demanar els Jocs Olímpics d'hivern per a Barcelona? I l'altre contesta, doncs no te'n fumis, que Torí també té algunes estacions d'esquí lluny, com Barcelona, i ja ho veus, van organitzar uns Jocs ben macos l'any 2006. Jo quan vaig llegir això, vaig dir... Això està escrit després que l'alcalde de Barcelona li sí, tingués il·lumines. la idea brillant. Sí. I aleshores vaig, la meravella d'internet, vaig anar a... als diaris de... sí, del moment... Sí, de... Quan va sortir la brillant idea des d'alcaldia i resulta que és posterior a la publicació del llibre. O sigui, que realment té poders. Amb la qual cosa vaig dir, no només ets premonitori, Antoni Real, sinó que em sembla que estàs influint, i molt, en els dirigents de la nostra ciutat, cara que ara ells diuen la brillant idea de demanar als Jocs Olímpics, perquè resulta que d'algun lloc havia de sortir, això, no? Ja. I jo sospito que surt d'aquest llibre. Però, en fi, això Allò no tinc proves, eh? Que, no tinc que proves. Que l'hereu es va llegir el llibre i va dir, home, doncs... O l'hereu assessor. O algun assessor, no? I van dir, home, jo podria triomfar, eh, amb això? Jo, quan vaig llegir, automàticament vaig dir, l'Antoni Real ha aprofitat la notícia Clar. i l'ha col·locat en el llibre i diu de, no, després vaig anar a la premsa a les hemeroteques i ell m'ho va confirmar, a més a més, diu no, no, I això m'ho vaig treure de la màniga i al cap de dos o tres mesos, o oh, Meravella, vaig veure que mm, estaven dient el mateix que jo deia el llibre no? o sigui, Déu-n'hi-do, haurem curiosa. de mirar l'Antoni Real amb uns altres ulls Sí, si sí, realment, ah, jo li vaig dir, pots fer una mica de por i tot, eh? Sí, una mica, sí <ríe> Bé, com dèiem, recomanem aquest llibre, Antoni Real, Sota la neu títol triat allò a consciència Enten. i ben descriptiu titiu de Cossatània i ho deixem aquí Jordi moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. De bon dia.